ta in huwa isthat smako bika kata angkau yani ai sual segala akal dan manusia ada disebut fil isti yani bisbut hamd alaati taala wa fi basadihi pada dengan adanya Abang mula mengkaitkan, dapat kaitkan jenis, awt awt jenis. Anak itu nak tarik tulis, mahamaham, jadi terjemah kasut dia. Ia nak tarik tulis kata katanya, bukanya halus jenis dia, risi, katakai. Jadi dia kata bernurang keaisan Al-Tahdi itu, yang ini Membaik diri siya dengan kita baik terbaik di atas segala Yang elok, yang bahasa Sekalian terbaik Sekalian elok, yang bahasa Kalau itu keaiskan Al-Tahdi yang kait dengan Al-Tahdi itu Yusuf Al-Hamlah mengeluarkan dia Tapi itu akan terhadap Al-Hamlah Atas kita terbaik Atas ta'ala Tua sifat diri Dan segala sifat Dan sifat Allah Karena Sekalian itu Dizat Allah Yang kita dengan Segala sifat Karena jadi Pak Allah, na masuklah penyiasat yang dibagi Pak daripenah kemudian ada Pak Tiba Allah dikatakan ayat dia dia kita terima okey. Jadi itu Pak Allah itu masuk terima. Dan nahu saya dengan anda. Tahu Allah diwahyukan alhamdulillah ada ada buat dibagi. Tahu tentang nama dan pandai. Jadi anda tidak berat. Nahu itu bersulang ada tentang berat dia di tangan yang hamdah. Jadi waktu kita sudah setiap hari ramai seperti ada tidak ada kita tidak akan ikut dulu. Jangan apa jangan elok tapi mahu dulu. Di atas yang kita nak melakukan apa yang akan kita lakukan. Elokkan semak terus. Apabila mereka terkena jadi sekali itu bila kita cuba terbalik lagi. Apa lawat tak boleh nak banyakkan dekat. kita tidak boleh kita boleh setiap hari. Di mana dia Korja dalam perkara itu dan lagi menjadi akan mahu dari kemarahan tidak dapat menjelaskan kepada orang. Tidak lagi bicaranya ham. Apakah ada maklumat berkaitan dengan mana? Apakah ada maklumat berkaitan dengan mana? Ia tidak akan. Ia tidak tidak ada. Dan ham yang dibuat orang tak. Jadi tidak ada. Jadi tidak ada. Maklumat berkaitan dengan mana? Dan itu menjadi lebih kias. Apakah ada kejadian lebih kias? Tabel ham. Cik Polra untuk aku tak jawab. Atau katakan di bandar Ica di Jawa adalah pada hari Rabu. Jadi yang hari itu di kota Jawa kita nari murada. Nah, baru tu yang terakhir. Jadi nari murada idul fitri hari atau tidak menjadi idul fitri. Murahnya dia dalam mana. Nah, dia sangat idul fitri. Jika aku dapat Uh, jadi itu, kenapa kita ingin menghidupi saya kata Bahkan, yang tidak diberikan agi Yaudah itu, pasang kata yang, bahagia, uh, kata pasang Ada yang masuk juga lagi, yaudah itu Pada waktu Terus, noraqbit dia yang Yaudah ah ya di-ahpatak-atakit Atau, ya di-ahpatak-atakit Nah, kita selalu Yaudah itu, yaudah itu Yaudah itu, ya di-ahpatak Tidak, yang di-ahpat, yang di-ahpat, yang di-ahpat itu, ya di-ahpat, yang di-ahpat Kita beri Allah, ya di-ahpat, Allah, Allah, Allah, Allah yang anak kami sebagai berusaha. Maksud kita itu Allah, Allah yang maha kuat, Allah yang maha tahu. kan itu tidak dapat. Jangan bawa dia di dalam anak itu dengan pokoknya. Ia ada pokok yang dia apakah itu pun. Sebab ia adalah dia mencekam tempat keluar tempat hari dia cekap. Taklah tuh sekian terima kasih nakang dah terakhir sekian kali kedua nakang apa buat dia kata nak buat nak buat dulu lah terakhir dia buat dua kali lagi apa dia ya kali semak dia buat dua kali lagi apa dia buat dua kali lagi terakhir sekali dia buat terakhir sekali dia buat terakhir sekali dia buat terakhir sekali dia buat terakhir sekali buat terakhir sekali dia buat terakhir sekali dia buat terakhir sekali dia Jangan bukan. Tiada sesuatu yang kecil. Jangan nak bulekap kita berwaktu. Allah buat kita berwaktu. Boleh kita berwaktu itu. ada anak kecil. Allah. Allah itu sesuatu. Allah ada tiada siapa. Begini Allah pun banyak. Niat. Jadi, ah, jadi ya kita tetap tetap nyato tetap tetap anda. Jadi kita punya tetapi kita punya dihakirah dia. Jadi kita katakan. Ah, kita katakan. Tanya. Tanya. Tanya. Tanya. Tidak ada kataan yang kena Lain-lain yang banyak Kulauk Kita akan berhati-hati Apakah anda tidak Bolehkan tinggal kita Bila keluar kalah Dan juga Allah Tidak Allah pun bila kita majlis lagi tidak ada, ada, ada lagi atas kalung atas ketatis itu daripada ketatis dia lah kosong perlaluan ayat terlaluan Uh, bagi orang-orang Muslim, kita adalah orang-orang yang pada kesempatan itu belajar, pada kesempatan itu belajar. Yang bagi orang yang, Dan maka belajar, uh, yaitu yang adalah dia uh, yang pelaku, di mana daripada kanjil, di mana daripada kanjil, di mana daripada kanjil, di mana daripada kanjil, di mana daripada kanjil, di mana daripada kanjil, di mana daripada kanjil, di mana daripada kanjil, di mana daripada kanjil, di mana daripada kanjil, Aw mula-mula di, yang lagi terkunci, ah pulang, terkunci, terkunci, terkunci, terkunci, terkunci, terkunci, terkunci, terkunci, terkunci, terkunci, terkunci, Buat usaha boleh buat kalau tak ada. Ah, tak ada usaha tak ada. Tengok ni Ah, mikir mana baca kadar usaha. Sibuk itu, omong-omong. Kalau ini kita jadi tinggi sahaja. Tinggi. Ah, macam ni. Ah, macam mana? Eh, kalau itu lagi kita ajak dengan putuskan dalam dalam urusan politik, dia lagi guna aku pernah minta sama dia pelatih juga kita boleh terima apa dia pernah hantar surat apa ada intan tak ada apa ah surat pernah surat tadi puto ah saya tadi marah dia puto apa kuat sangat puto puto yang ada ni tak dia ciptaan daripada Allah yang Maha Kuasa tadi pandang ini kan kuasa seperti tadi masyaallah ciptaan daripada Tuhan daripada makhluk ah dia datang daripada Tuhan tadi tadi dia ni apa kan ciptaan Tuhan tapi kalau dia barang ada tempat tua bagi setiap daripada ciptaan barang siapa yang Allah sangatlah tajalah dia kan kita ngadi bagi dekat pencipta melihat benda baik apa ya apa lepak tak ada pun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 tak ah Ada lah Ada dua apa dia? Nama ni. Cepat ilmu. Upo Ada pak tua. Ada pak tua dia. Pak tua apa? Pak tua dinasi. Ada siapa lagi? Pak tua dinasi. Pak tua dinasi. Pak tua dinasi. Ada siapa lagi? Ada siapa Ada siapa lagi? Ada siapa lagi? Ada siapa lagi? Ada siapa lagi? Ada siapa lagi? Ada siapa lagi? Ada siapa lagi? Ada siapa lagi? Ada siapa lagi? Ada Ada siapa lagi? Ada siapa lagi? Ada siapa lagi? Ada siapa saya ngom, macam macam, nak, tu lah dia contohnya, anjing, namanya banyak kalau mana pun kita hukum, kuli kuli kuli itu semua wajib. Ada sekalipun kata tu bawa tu, malu pelik hukum itu, pelik hukum itu lah Ada yang kalau hukum kita tu tak tahu, kuli kuli. Bawa tau luna jangan katakan. Atas dia bertanggung anak itu belas. Nah, pakai bukti atas dia membenarkan beliau demikian. Nah, kait itu semua ke mana? Wah, keurunan. Jangan bermula kata kami, aib, sahib, hamil. Itu kami kata ala di hati tergiru bertanggung. Apa mana? Kurai beruk. Aih, anda dihati biar tergiru bertanggung. Itu nak urai kata bicara perbicaraan balik di bawah batu, misalnya. Di bawah hati perhati tergiru perhati bawah batu banyak. Atas dia yan, yang beliau, yang membenarkan. Satu bawah batu, misalnya. Itu. Anak lagi, wah, terputus tafsir ini. Siapa yang bermulaan atas yang ada tafsir, buat tafsir atau pada atas jili, kan? Siapa yang nah, atas yang tafsir, atas jili, atau begitu? Asalnya dia tafsir. Atas tafsir, mana tu mana? Semakin jelas. Asalnya yang membeliok, dia membetah. Dia membetahkan dia. Kalau betah, kalau betah, dia, ayat dia kalau Ada tafsir, betah. Kalau dia terlalu asal, ada tafsir, macam Ada tafsir, tak jelas. Oh my god, beliok. Atas tafsir. Atukannya nah, puni, kalau begitu, kita kaji tu. Tuna dua orang. Wahor Raja Bilalika dan telah tua rinya dimaklumkannya. Kau bina ada jadikan doh keluar untuk maha hidangkan anak tua anak-anak kubian. Jika tua daripada kubian mana kubian? Wahor Raja Bilalika boleh maha hidangkan. Kau datang. Kau datang. Kau orang nah, kenyabar di sini. Kau nak berjana kubian? Kalau ngaji. Itu baik. Ataupun kami mencari. Tapi ada jimat jilid kita. Ataupun ada di depannya. Wahor Ataupun ada di jilid senget senget waktu pun uh, mengungkap-ungkapkan itu dia kalau oh, oh, dia tak panggil hmm, dia tak panggil sepuklah eh sepuklah eh tapi tak panggil aku tak panggil aku tak panggil aku tak panggil aku tak panggil aku tak panggil sekarang dia tahu ni mana lagi ni abu jahlim alaihina naburullah seperti mana jadi orang yang asal dia pada kata kata buah mereka, berkata buah mereka kata betapa kata akan atau mampu dan mampu dia tahu dia kata pada mabuk jahat ketiga dia tu ketiga dia tu non mati lah macam tu dia dia nak kalau kalau tahu kalau fokus dia buat. Satu kali, jahat buah itu nabi lo seorang nabi tu nabi atau mabuk dari buah tapi kaligat itu saya nabi kami terus. Bukan boleh kerjakan aku habis. Ada masalah aku lepas itu tunggu aku berjaga berhenti itu. Satu lagi. Ada test, no test. Nih apa tu? Nya apa? Ada yang ada dia hitung hitung. Ada tu hitung hitung. kita ada jati diri kita masih betul begitu. Kami jatuh Allah Allah menjadi jatuh keluar tidak. Tidak aku maklum si tuh si Ah, tuh masih banyak berita siapa kita di atas Allah. Jaga terus jaga dengan Allah. Sedia tidak ya, dia tuji oh banyak bagaimana buatlah nombor nanti ada jalan itu dia no mengambil segera saya cari mati lagi lepak lepak je jalan yang betapa kos mengapa kos dengan yang tidak harus seperti Bukan eksplorasi tidak jomlo nombor nanti ada juga oh kerja tengok lagi supaya mati daripada kita semua ah ya orang Dia sangat senang tapi tidak betul itu lagi sebab teratur sama-sama tu sebab terarah kalau cara macam itu kenapa nanti pada bawah kita tengok apa yang ada apa nama nama kasih kepada seorang muslim itu kan ah itu ada bukan nih itu toh semem kan kita suka mau lawan Nabi itu kan toh kenapa Nabi itu kita bertepuk berdiri habis itu ketemu secara Allah kan bukan kesakan itu sama dia habis itu kita kok tenang enggak anak Nabi habis ini sama Nabi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 kerana kawasan kawa sada. Ada oge yang atiko, oge yang kada kawa oge yang. Oge yang kada kawa oge yang sakat, kami hanallah kami lagi al-kariin. Oge yang sio apa. Akan aku al-azi yang dio, al-kari yang murah kata bila di bawah, bila masyarakat sama tadi. Kada situ sungguh tu, ada jangan Allah juga. Supo, sampai jangan oge yang salah. Oge yang menang. Ya. Ai kita, nikah kita pun nikah. Ha, itu yang ketuang saudara setelah apa lagi ini anda boleh lihat kita orang bertubuh manusia kan semua berbeza. Ada kajet baru, dijual dalam itu, itu jelek. Mudah tu, leka tu. Berapa lagi sekarang? Berapa sudah berleka dengan ngejek, berapa sudah berleka ngejek. Tadi kami katakan ini, ngejek, ngejek. Jadi berleka berjejeklah, berleka bernanyi, ah, jadi berleka berjejeklah, berleka bernanyi, berleka berkenal. Ah, penulis itu kita orang mengagumi yang Allah. Ah, katakan seperti apa itu? Berapa macamnya? Wajar bertertawat ini. Ah, dan tempat barat untuk terpilih untuk al-fatih terpilih paling barat. Apa al-fatih? Jepara tetapi dah banyak rumah orang yang sangat nyampit. Al-fatih Jadi hanya ayat roh elok. Ingin ajaran tentang Yesus dari musuh yang kayak ayat roh mana nak buk ayah dan anda, lato uli ajar juga ada asal, tapi kalikaya, buk bukai kah, bukai kah mana, bukai kah zaman yang mana, bukai kah zaman, bukai kah zaman, bukai kah zaman, bukai kah zaman, lato dia apa jaring ayah dan anda, apa semua pun ajarinya ada apa, tidak ada apa. Sebab ini kerjaan jadi dari kanak-kanak orang ini, ataulah orang yang pernah pegang mana dan masih keluar pegang yang beliau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 Aturlah yang paling mulia, aturlah yang paling benar di atas bawah, yang paling manis para yang paling searah ke atas dan ke bawah, ke arah ke bawah, arah ke bawah, untuk berbudi puji, berbudi puji, ah buat, buat paling benar di atas bawah, dalam para para kan, buat ramai, buat aturlah, buat di dalam, buat di atas, buat di bawah, buat di atas, buat di bawah, buat di atas, buat di bawah, buat di atas, buat di bawah, buat di atas, buat di bawah, dan dicoba saja. Jadi kita selamatkan keras. Batang itu bertak adalah unit swasta nantikan, bertak adalah sebuah masyarakat yang terjaga rako. Saya anak kita. Batang itu aktif tadi. Saya kada akses kada akademiknya. Apa makna? Ya, itu adalah asal usul syarikat. Batang itu kita perlu adalah tadi cinta, batak atau yang sikat. Ah, ya betis, ini, batak ini. Batak tadi ini, tajalah Jadi wakil khatul padihada Paul Tuhmin awal di Hamdiah Dia akan menahulai perkenaan Sehingga dia akan terkutu Kalau dia ya. keluar berkata Dan pada dia Haa ini Paul Malik caknya Kemana terkutu Dari awal Tiga dua Dulu-duulu Namanya tak terkutu Dulu-duulu Buka Tuhl Dulu-duulu Dia akan menahulai perkenaan Kerana bahawa Tuhlun padat Buka, buka Tuhlun nah. dulu Inilah amalnya. Orang kamil juga nak. Inilah pada dikubur. Inilah dalam tiada jauh jauh. Inilah ansih yang tinggi. Inilah Kunci dapat juga, kan kata kunci untuklah kunci untuklah. Oh, termasuk ini. Oh, dan kata kata, sebenarnya kunci tak penting tapi ada pun. Kalau itu, aman kalau kita ada anak yang berbakti, lakukan dengan Ada kerja anak yang kerja, tak kalah saya itu maknanya ini kah, ini sangat kah. ada kerja kerja, ini kah, ini kah, ini kah,